Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre dragoste. Ea este cea mai mare dintre virtuți și aceasta pentru că izvorul ei este însuși Dumnezeu. Căci Dumnezeu, fiind iubire, din nemărginită dragoste a creat lumea cu toate făpturile din ea și astfel iubirea s-a arătat mai întâi în lume și se sălășulește în sufletul omului de la început. Iubirea este apoi cea mai mare dintre virtuți și prin roadele și puterea ei, căci iubirea este împlinirea legii. Și de asemenea iubirea este mai mare decât toate celelalte prin durata ei. Credința și nădejdea lucrează numai în viața pământească. În viața de după moarte, ele vor fi împlinite, căci creștinul nu va mai avea nevoie să creadă în Dumnezeu pentru că îl va vedea și nici să nădăjduiască în el pentru că îl va avea. Dragostea însă rămâne și atunci. Ea nu piere niciodată, cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola întâia către Corinteni, capitolul 13, versetul 8. Ea este veșnică, fiindcă însuși Dumnezeu cel veșnic este iubire. Dragostea creștinului trebuie să se îndrepte întâi către Dumnezeu, către poruncile și legile sale, apoi către aproapele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 din Evanghelia de la Matei, capitolul 22, versetele 37 și 39. Creștinul trebuie să iubească pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu l-a iubit mai întâi pe el, și fiindcă Dumnezeu este Creatorul, Susținătorul, Răscumpărătorul și Binefăcătorul Său cel mai mare. Pentru toate binefacerile pe care le dă, Dumnezeu nu cere în schimb decât dragoste. Creștinul trebuie să iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul său. Aceasta înseamnă că creștinul trebuie să-i închine lui Dumnezeu toate gândurile, toate simțirile, doririle și voirile sale, să se mute cu toate puterile sufletului în Dumnezeu. Și în întreaga sa viață să se ostenească a împlini voia cu statornicie și bucurie. Căci ce este mai frumos și mai dulce decât a iubi pe Dumnezeu care este veșnica frumusețe, veșnica bunătate, veșnica dragoste. Psalmistul spune, Gustați și vedeți că bun este Domnul. Psalmul 33, versetul 8. Creștinul trebuie să iubească apoi pe aproapele său, care este orice om și trebuie să-l iubească ca pe sine însuși, fiindcă toți oamenii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și sunt frați între ei, deopotrivă iubiți de Dumnezeu, care pentru mântuirea lor și-a jertfit pe unicul său fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos!